שיעור שמונה עשר, חלק א', בתחנת האוטובוסים המרכזית. אנחנו נוסעים לירושלים מן התחנה המרכזית בתל אביב. בתחנה רעש, מכונית באה ומכונית יוצאת. אנשים רבים, נשים וילדים, הולכים ורצים, הולכים וממהרים. אני הלכתי אל הקופה לקנות כרטיסים, וחנה הלכה לקנות עיתון. התור על יד הקופה היה ארוך. אני עמדתי בסוף התור. סוף סוף הגעתי לקופה. נתתי לקופאי שש לירות, וביקשתי כרטיסים לירושלים. האוטובוס הגיע. אנחנו עלינו לאוטובוס. מצאנו מקום טוב על יד החלון. אני אוהב להסתכל בנוף. בינתיים קרעתי את המודעות באוטובוס. אסור לעשן, אסור לדבר עם הנהג, אסור להוציא את הראש ואת הידיים החוצה, הדלת אוטומטית היזהר. בשעה 12 בדיוק, האוטובוס יצא. חלק ב' הנהג שלום, תן לי כרטיס אחד לחולון בבקשה. עד התחנה הסופית? כן. יש לך עודף מ לירות? כן, הנה הכרטיס והעודף. בבקשה להיכנס פנימה. אין מקום, אדוני הנהג. בסוף יש הרבה מקום, בבקשה להתקדם. אי אפשר לזוז מכאן. לא לעלות יותר, לא לעלות זהירות. אני סוגר את הדלת. רגע, רגע, תחת הדלת, נהג. יש עוד אישה עם ילד. בבקשה לעלות מהר, אני סוגר, לא לעלות יותר. בתור לאוטובוס. איפה אתה עומד, אדוני? אתה לא היית בתור. הייתי בתור, אבל הלכתי לקנות עיתון. אני לא ראיתי אותך, וגם את, גברת, לא היית פה. אני הייתי בתור, הלכתי רק לקנות שוקולד לילדים. עיתון, שוקולד, ואני עומד פה כבר שעה ומחכה לאוטובוס. כל הנוסעים מחכים, אדוני, לא רק אתה. לא כל הנוסעים. הנה למשל הבחור הזה. למה הוא נדחק בראש התור? אתה לא רואה, הוא חייל בצה"ל. הנה גם זאת נכנסת בלי תור. עיניך לא רואות אישה הרה? וזה בעל התיק החום. וחבר חבר מועצת העירייה. ריבונו של עולם, מתי יגיע תורו של אדם פשוט? חלק ג. מונית. טקסי! טקסי! כן, אדוני, לאן בבקשה? קח אותי בבקשה לרחוב דיאליק מספר 28. בסדר, אדוני, היכנס בבקשה. תוכל לנהוג קצת יותר מהר בבקשה, אני ממהר. אני מצטער, אדוני, אינני יכול לנהוג יותר מהר, יש חוקי תנועה. כן, אתה צודק. איזה מספר רצית? מספר 28. בסדר, הנה הגענו. כמה עליי לשלם לך? שלוש לירות בבקשה, אדוני. אפשר לקבל קבלה על הסכום? כן, בוודאי, הנה קבלה על הסכום.